Zasad strom, počkaj na vtáky, keď začnú rásť. Možno, raz príde ten deň, keď budú veľké a na svete neostane miesto pre malých ľudí. V tom čase bude rozmačíta číta svoju báseň o dvoch životoch ohnutých do oblúka. Možno sme zostarli vo svete, kde zastal čas a medzi tým lietaš v oblakoch. A vtáky sú dosť veľké na šťastné balady je to agónia tých listov, ktoré nikdy nevyrástli. A pod kožou, kôra, spieva vo vetre, tralala, tralala. Chlap, ktorý v jej zelených očiach zahasil budúcnosť. Po sexe má vždy tú možnosť si zapáliť a vyplúť srdce prajerke na okénu parapetu. Je mačka ťa má rada a ona miluje slimky. Cez otvorené okno cítiš ten šialený kľud, skrytý medzi záclonou a týmto momentom. Súseda potich umiera pri sledovaní modrého zneba. neba. Boh to tak možno nemyslá, ale teraz na tom záleží, Je šťastná, že som tu. Všetko je tak, ako má byť. A ja zajtra zalenej kvety. Tak to chcú. Je to tak umelá prírodzenosť. Píšu a čítajú. A znova píšu. A všetké čoraz viac o písaní a čítaní a menej o nich. Ľudia sa nezaujímajú o rozloženú dušu, spojenú bodkami a čiarkami. Chcú viac. Chcú sa stretávať, čítať, onanovať, plieskať, vyhrávať, používať bodky a čiarky. Čakajú na správny moment, na mesiac, hviezdy. A časom si uvedomia, že malý voz je ešte menší ako včera. A dnes to príde. Miluješ lásku a modrá je žltá Slnko svieti. Takto chcú jarné lásky. Jesené korvy. A všetci tak zúfalo hľadajú harmoniu. Možno si myslíš, som kurva, ale viem milovať ako GT. Werter trpel s urbanom, King Gogh počúval o láske. Mozart miloval elíšku, ktorá nikdy nebola jeho. Ešer vymenil ženu za grafiku, Picasso obdivoval da Vinčeho úsmiev. A teraz si tu ty, a možno si myslíš, že si lepší. Že sa dokázal všetkému vyhnúť, a v tom je ta tragédia milijúce ženy, plné iskier upália pri východe slnka a ty v rovnakom čase bude spolu s Beethovenom malovať delfíny na pokraji mŕtveho mora. Panelový dom číslo 2 Na piatom cítiš voľnosť a vlhkosť ostala už len vo vzduchu. Pod nami Martin s Martinovou majú zase menej spoločného. Neznášam ich. Neznášam to umieranie na starobu, zase potom výťahu, Prerušil som ju. Pada hviezda. Niečo si žalajú. Pozerala von. Usmiela sa. Viem, že raz šťastné konce ani šťastné ženy začnú dáva zmysel. Dovtedy ostanú zvyšné dni na medzi poschodie. Avšak dnes je to časi lepšie.